Bé, bueno, què espero? Doncs mira, que sigui una jornada tranquil·la, que la gent espero que vagi a votar, sobretot això, i, bueno, i esperar amb ganes i amb il·lusió doncs, aquest resultat d'aquí unes hores, o d'aquí allà a les 9 o les 10, suposo que sabrem ja algun resultat. La sensació, com ha estat? Doncs difícil, jo crec que difícil, i ara per fer un pronòstic tampoc crec que ni el faré, eh? perquè a bueno, la por que tenim és que hi ha una extensió, per això, a veure, esperem que no, que no sigui així, i ja està, i pronòstics, m'estimo a esperar el vespre.